Cenotafe Și vin o zi când vezi nu mai prafie, Ce-a ars în fraze, Ce-a zvâgnit în verbe, Și că și frunți, și înțelepciuni, și gerbe Sunt numai biete hârburi de carafe. Cum de-am crezut că o taină încă fierbe În scrumul grămădit în cenotafe, Ca o cunună moartă de garoafe Cad de pe temple lumile superbe. Tiptil, ca să nu simtă gramaticul, zădărnicia vine să ne prade, triumfă în arcade Mar nimicul, se fac nimic, triumfuri și arcade? Și în timp ce deznădejde a coace spicul, Un pe crește și un lucea cade.